Розпрощавшися, ми розійшлися, кожен у своїх справах. Я поїхав до офісу, а безручко поплентав до своїх підлеглих тягти службу. Вже з контори я зателефонував малюкові. Крига скресла. Наш приятель зробив хід і промахнувся. Тепер, дасть Бог, я зумію вхопитися за цю ниточку і витягти на світло те, що прив'язане до другого її кінця. І таки витягну. Якщо доведеться, то й з зубами. Ти там будь обережним, застеріг малюк. Вони, напевно, спробують іще раз. Наступного разу я постараюся не зробити з потенційного джерела інформації «холодний труп», відповів я, намагаючись вкласти у голос якомога більше оптимізму і бадьорості. «Цікаво, чи ця його тривога щира, а чи... І все ж обережніше там», – повторив малюк. «Я завжди обережний», – запевнив я його і поклав слухавку. У кабінеті без ручка горіла тільки настільна лампа. Його співробітники давно розійшлися, Начальство, яке увесь день смикало Славка, теж відбуло додому, і ми були самі. «Взагалі-то нічого особливого у цьому типові немає», – розповідав безручко кремсаючи шинку на товсті кавалки. Але у даному випадку саме відсутність прикметних особливостей мене й дивує. Він дійсно Самойленко, 34 років. Розлучений, несудимий. Алкоголік. Раніше працював в універсамі вантажником. Та коли його спіймали на крадіжці горілки, звільнився з роботи і два роки байдикував. Кілька місяців тому він пройшов лікування від алкоголізму, закодувався і знову влаштувався на роботу. Жив сам у двокімнатній хрущовці. Близьких родичів не мав, Колишня дружина давно вже вдруге вийшла заміж і стосунків з ним не підтримувала. Типовий Люмпен. Цікаво, пробурмотів я. Цікаво. А ти кажеш, нічого особливого. Не зрозумів? От і добре. Це я так, розмірковую в голос. Славко акуратно відсунув налиту вже чарку і нахилився вперед. Порозмірковуй далі. Навіщо це тобі? Закривай справу та й по всьому. Що тут копати? Закрию. Пізніше. А може й ні, дивлячись, що ти мені скажеш. Ти ж мене знаєш. Я ж все одно докопаюся до того, що тобі, як ти кажеш, видалося дивним. І якщо докопаюся, от і копайся. Сергію. Ну, добре. Ось ти сказав – типовий люмпен, бомж, ніяких зачіпок. А звідки у типового бомжа гроші на лікування?